Тут рівчить Никона Петруся науки пальці. Голова тяжко хилиться на груди, татаркуватий чупер спадає на чоло, і вони різким видихом здувають його перед очей. Тоді Катрусі підступали слився до очей, жаль огортав її маленьку душу. Вона впивалася густими різцями в посічений комірець до матканого платтячка, пересіпувала худенькими плечима, горбалася і вибігала за поріг так рішуче, Ніби хата зайнялася і падає їй на голову. Тікала в берег, забивалася в найгустіші лузняки, зачаювалась. І вже ні татові, ні мамині шепоти, кликання обіцянки таки віддати її нарік до школи, погрузи, заклинання, манки, в неділю поїдемо до його тената, купимо тобі нові стрічечки в коси. Не будемо різати сиву баранчика на зелені свята. Не могли спокусити Катрусю, бодай одгукнутись. Вселе пали Лузняки. Глухо зітхало старе болото, скрипучий надсадно репетували жаби та шелестіли в застоянній воді вужаки. Як Илина починала нечутно сплакувати, заламувати над болотом руки, а Василь зрадібно досмоктував самокрутку, довго гасив слиною недопалок і чавив його босою п'ятою, а тоді йшов будити сусідського петрося Сірештана, давав йому землистого цукерка спаленого цукру, на руках приносив хлопчиська до берега, а сам з Якилиною ховався за доплаву вербу. І невдовзі Петрик виводив із болотяних хащ бліду, посиніло від вільності, страху та голоду катрусів. А відтоді Якилина повірила, що дочку наврочено. Водила її до ворожки Федори, яка вже трічі викачувала яйце, і трічі воно запікалося і лускало на гострякові. Та ж такі Федори кілька разів кидала на карти – і рученій дівчинці випадала така, господи, за язика, щоб не прохопитись в голос судіба, що навіть досвідчена в своєму ремесліву розбитка мітилась, блудила очима постелі, коренкуватими руками згрібала карти, вперто тахлювала їх, зволожувала потом з кінчика носа свої тогі пучки і довго розглядала дитину великими, як оцеклопа, чаклонським очима. Гекеліна лятливо хрестилась, підступала до одноокої вістунки. Одне своє чаренне око Федора втратила за край безлудної ситуації. Батько вже клепав їй із срібної гривиша шлюбну каблучку перед весіллям. З-під його молотка випроснула срібна скибочка. Болісно молодого молоду Федору зіницю, криваво перевернула перед нею світ і з лівого боку підступилася до дівчини ніч, яка вже ніколи не засвітає. Розлітались по хаті карти, з яких їхідно всміхались за шмульгани королі й дами. Іронічно позиркували на людей, наче володіли таємницями, всіма крутими звиванами людських доль, хоч знали, що їм не під сили їх ні змінити, ні осмислити. Грушка забивалася в покутті, під дерев'яні образи, викидала вперед руки з розчепіреними пальцями і вивертала із себе. «Не руш, мене я килину, не руш, таке доли, що випала твоїй дочці». «Щось сказати не годна, не руш мене, бо я ж, не я ж її породила». Я коли дивилась єдине око ворожки, як у цій корушниці, шла на те око, оціпаніло повторюючи, «А хіба ж ти годна народити, хіба ж годна?» Слова ці в'язали в її свідомості, як у повісті, «Звісно, що я її народила, а хто ж іще? ще я, я, я?» Гаряча блискавка думки таки проривалася її мозок. І я її народила, мою катрусю, і немічно підсікалася, і заридала так пронизливо, аж задвигоніли дрімні, посічені тріщинками шипки, і заканий павучок у міжвіконні зірвався з павутинки. Федорова біручка пала, як лину за поперек, несла її на ослін і довго шпувала холодною водою в лице. Одно око поглипуючи то на побиті шашним ікони, то на затерті пальцями лихий королі дам, Ворожка ладна була цю хвилину проклясти своє ремесло, бо яска від роду хворобливо-сором'язлива Федора, в якій при зустрічі зі сторонньою людиною починало борчати в животі, сама бо виштрикнула око тому, хто б сказав їй до каліцтва, що вона стане богданівською ворожкою. Але саме воно й тримало її на білому світі, тому заходилась спокоїти жінку. «Ти, клинцютея, не переймайся!» «Не вір картам!» Злоді ковато оком по хаті, звела голос на шепіт. «Часом, і вони помиляються!» Покійна баба Хоругва напророчила мені упокорення в шлюбі та гирелицю дітей. Либонькомусь ворожила, а на картах після того не посиділа, або забула, де пікової губи собі обтерти. «Впала на мене чиясь доля медівка!» Федора болісно вигинала по губи, жаским оком пострілювала в двері, тремтячими п'ястунками водила по-білому, вкритому холодною вільністю обличчя килини.